Чобітки з Софійчиними. О, буде Ростику в чому по калюжах лазити. Фотографії та газети різних власників, різних часів. Е, поклади назад, колись переберемо. Коробочка від маминих парфумів. Тато подарувавши до одруження. Е, в ній щось наче торохтить. Софійка відкрила коробочку, випала маленька низка. Коралі. Сподівалась побачити щось незвичне, розкішне, як ото величні морські химери з книжок і телевізора а з'ясувалося, що це всього-навсього коротенька, на обхват шиї низка дрібних вишнево-коричневих трубочок. Сніжана приклала корелі до своєї ніжної шкіри, і низка немов засвітилась, ожила. «Ще дібрати помаду?» Тітуся моя хороша, можна і мені приміряти?» Сніжана ласкаво смикнула небогу запишний хвіст, охоплений металевою заколкою. «Поноси, поки я добра!» «Але на весілля?» «Гаразд, тітусю дякую, обіцяю їх не з'їсти Вибігла на балкон, задивилася на захід сонця і уявила. Вони з Вадимом Кулаківським стоять у церкві перед вівтарем, а на ній – коралі. Коли нарешті зібралась поскладати назад газети й фотографії, роздивитись би їх до пуття. Та ж математики не довчила. Помітила, що шухляда замкнена. «Навіщо було замикати?» – середилась тітенька Сніжана, знову колупаючи невидимкою в замковому вічку. «Та не замикала Софійка!» Навпаки, залишила висунутою, щоб всередині протерти. Все ж кереберть, нервувалась тітонька. Мені сукню переробляти, а тут грайся з вашими замочками. А шафа ця таке загадкова, бубоніла Софійка, запихаючи до шухляди старі папери. Розділ 3 Розмова під акацією Спускалася сходами, здибала бабу Валю. Та саме виходила з сусідської квартири, з порожнім кухлем, Відкополивала поливала вазони. Хм, Чи не зачасто? А під ногами фантик ще ситіший і ще чорніший, ніж учора. Цікаво, що йому було робити в чужій хаті, баба Валя дуже уважно і не дуже зичливо зміряла поглядом Софійку. А в дверях класу зіткнулася з Іркою. Та й собі пройняла Софійку очима. Тьху на всяких кралечок з розмальовками на плечах. Справжні принці мусять колись таки надати перевагу тим, хто штурмує храми, науки. На жаль, справжній принц уваги не звернув, бо Софійки не викликали ні з ненависної математики, ні з улюбленої літератури. Уже коли рушала додому, розминулася з Вадимом в коридорі. І він подивився. Вперше за весь день погляд, від якого хотілося вирости, вирівняти плечі, розправити комірець. Але що це? Коралі? Вчора забула зняти. Ось чому всі її розглядають. Але ж Вадим, він же подивився не тільки через коралі, і вона зараз у цьому переконається. Навпрашки подалася парком і ніби випадково опинилася на стежці, якою йтиме Кулаківський. А він уже сидів на пеньку під кущем квітучої жовтої акації. Сидів і димів цигаркою. «Ні, Софіка, звичайно, все розуміла». Деякі в їхньому віці не лише почали, а вже й зав'язали з курінням, як от Сашко. Але хлопець Софійчиної мрії не мусив би палити, як не палять ні тато, ні Сніжанин жених. Засуджуєш, спитав ніби покривджений. Кожен живе як хоче, ледве стягнулася на відповідь. Не прикидайся, я ж бачу, що засуджуєш. Це легко таким чистьохам, як ти, дівчинка опустила очі. Може, вона так і занадто сувора? «А що ти знаєш про мене, аби судити?» Хлопець картинно випустив дим. Знову затягнувся. «У мене, може, дитинство було, куди твоєму братись? І молодість не легша. Це ж чому?» Помітила, що красунчик устиг її розжалобити. «І що він украй вишукано струшує попіл?» хм. «Предок лиш бабки висилає, а сам чорт знаде...» А ти сто років не з'являється. Кентуюсь біля старої, до живих печінок дістала. Все неє, все дорікає, що нав'язався на її голову. А мені по барабану хай би валила на всі чотири боки. Хух, була б квартира, сам проживу. В мене, як хочеш знати, рід проклятий. Гроші ведуться, а щастя ні грама. Як це проклятий? Звідки ти взяв? Елементарно. Хух, до сьомого коліна. Стара не признається, за що... Мовляв, зібрались якісь ханурики і прокляли. Відтоді той спився, той убився. Татів брат від наркотиків помер.